Мене називають модником. Я дуже люблю епатувати представників людства, власних громадян, іноземців і ще тих, хто самі люди не місцеві. На мене завжди хтось дивиться. Інколи я думаю, що я досконалий і що на мене приємно дивитися. Вчора я надумав собі вбрання Чорні вузькі штанці у мене були, черевики з тракторною підошвою також. На ліжку чекала чорна шкіряна куртка, яка була модна за часів співу бунтівника Віктора Цоя. Перемін требують наші серця. Головним убором мені мала б слугувати бандана. Вона була так само чорна, як моя рідна земля. На чорному тлі невідомий хлопчак недбало розкидав сірі черевики на тракторній підошві. Чогось бракувало для довершення композиції, не вистачало металевого блиску. І я відразу згадав про англійські шпильки, бо вони дешеві, їх можна купувати практично вагонами. І це суттєво не позначиться на моєму бюджеті. До того ж, ними можна обвішатися рясно. Так рясно, що аж. І я поїхав їх шукати. Ви думаєте, що в наш кібернетичний час так легко знайти примітивні витвори радянської промисловості? Такі, скажімо, як англійські шпильки? А от і ні. Спочатку я подався до помпезних центральних магазинів гудзики, ще краще європейські гудзики – а ще є такий собі світ гудзиків. Швендів по них я довго. Коли чую словосполучення «світ гудзиків», моя фантазія малює цікаві картини гудзикового життя. Ось школа для маленьких гудзенят, яких використовують для манжетів. Ось інститут підвищення кваліфікації гудзиків. Там сидять сині та обтягнуті драпом на бурмосині гудзики. Вчаться вирішувати важливі гудзикові справи. Ось помпезне прийняття. На ньому поважно виступають гудзики-перли, клубні гудзики та інші Гудзячі – представники вищого світу. Мені здається, що світ гудзиків не є демократичним світом. Скоріше за все, це буржуазне, таке собі замкнене класове суспільство, в якому не дуже люблять іноземців. З іноземців там лише англійські шпильки, ну, може, ще якісь запанки – В принципі, я мало знаю світів, у яких би шаленіли від іноземців. Я так легко відволікаюся від теми. жахливо однак нічого не вдігіш, бо це мені притаманно з дитинства. Отже, продовжуватиму. В якомусь центральному магазині я натрапив на шпильки зі слонової кістки – Срібні шпильки і навіть шпильки з білого золота. Я відразу зрозумів, що це для мене занадто. На мій погляд, неінтелігентно обвішуватися золотими англійськими шпильками і в такому вигляді чим чекувати в метро, щоб уводити в ступор гегемон з електричок. Державних службовців середньої ланки – та офісних людей. Це не гуманно. А я вважаю себе гуманістом.